Розділ 37 Ми йдемо цілий день. Я і Гант. Надвечір трапилася по дорозі таверна з наготованою для нас їжею. Дичина, рисовий пудинг, цвітна капуста, макарони тощо. Попри те, що навколо ні душі, жодного знаку людської присутності, крім розпаленого вогнища в каміні, яке горить яскраво, ніби його щойно розпалали і теплих страв на печі. Ганта це все бентежить все це і ще абстинентні симптоми. Які він тяжко переживає від утрати контакту з інфосферою, може уявити собі його біль для людини, народженої та вихованої у світі, де інформація завжди попідруч, де з будь-якою людиною налаштовані канали зв'язку, а відстані не більше від кількох кроків до телепорту цей несподіваний регрес до способу життя пращурів все одно що прокинутися сліпим чи скаліченим. За кілька годин пішої ходьби напади просторікування та люті вганта минулися, і він навернувся. У небалакучий похмурий стан. Але ж я потрібен виконавчій директрисі, Горла він упродовж першої години. А ще й необхідна інформація, яку я їй постачав, відказував я. Але з цим нічого не поробиш. Де ж ми? В десятий повторив Гант. Я вже розповідав йому історію про цю альтернативну стару землю, але зараз він вкладав у своє запитання щось інше. Мабуть, у карантині. Нас сюди переправив корд і з не меншим притиском вимовив Гант. Можемо це тільки припускати. Як повернутися назад? Не знаю. Ймовірно, коли вони відчують, що можна, нічого не боячись, випускати нас із карантину, то ми побачимо портал телепорту. Ганту тупів голоса вилаєвся. Ну, а мені навіщо в цей карантин? Га, Северне. Я знизав плечима. Мені здавалося, що могло статися через те, що він чув, як я говорив на пацемі, але впевненості в мене не було. У мене не було впевненості геть ні в чому. Путівець. Петляв між низькими пагорбами, крізь луки та виноградники, звиваючи з долинами, за якими проблискувало море. «Куди ведеться дорога?» – допитувався Гант перед тим, як ми знайшли таверну. «Усі дороги ведуть до Рима. Я серйозно северне. І я теж пан Гант». Він виколупав розгойданий камінь із бруківки та пошбурив його в чагарі. Десь поруч заспівав дріст. «Тобі доводилося тут бувати. Гант ніби звинувачував мене у своєму викраденні». «Хоча, може, такі є?» «Ні», – відповів я. «За такі збував, – заледве не додав я. Мої пересаджені спогади виринали раз по раз на поверхню, накриваючи мене з головою, занурюючи в емоції втрати і близької смерті. Так далеко від друзів, так далеко від Фані, його довічного кохання. «Ти є певен, що не можеш достукатися до інфосфери?» – питав мене Гант. «Абсолютно», – відповідав я. «Про мегосферу він мовчав, а я ділитися інформацією не збирався». Мене хапає переляк від самої думки про те, щоби туди зайти, про те, що там можна загубитися. На таверну ми натрапили перед заходом сонця. Вона розташувалася у крихітному видолинку, і з її кам'яного комина курився дим. Поки ми їли, темрява огорнула шибки, і нашими єдиними вогнями були палахкотіння багаття в каміні та мерехтіння двох свічок вище нього на кам'яній полиці. У цьому місці я починаю вірити у привидів, поскаржився Гант. «А я в них і так вірю», – озвався я. Ніч. Я прикидаюся від кашлю, відчуваю мокротиня на голих грудях, чую, як возиться зі свічкою гант, у слабкому вогнику якої бачу кров на шкірі та постелі. «Боже мій!» – із жахом видихає гант. «Що це? Що відбувається?» Крововилив. вилив». Нарешті спромігся сказати я відкашлявшись після наступного нападу, що лишив мене знесиленим та заляпаним ще більшою кількістю крові. Я намагаюся підвестися, падаю на подушку, тому жестом показую на умивальник із водою та рушник на тумбочці. «Прокляття, прокляття!» – шипоче Гант і намагається знайти мій комлог, щоб прочитати медичні показники. Комлогу немає. Сьогодні в день під час переходу я викинув марний інструмент Гуйта. Гант знімає власний, припасовує монітор і вдягає мені його на руку. Дані йому нічого не говорять, крім того, що містан потребує нагальної допомоги та медичного догляду. Як і більшість людей свого покоління, Гант ніколи не стикався зі смертю та хворобами, що перетворилися на суто професійне питання, із яким пересічні люди справи не мали. Не переживай, шепочу я. Кашель минувся, але слабкість прибила мене, наче кам'яна ковдра. Я ще раз махнув у бік рушника, і Гант зволожив його, змив кров із грудей та рук, Допоміг мені сісти на єдиний стілець, а тоді зайнявся перемінною забрюханою в кров постільної білизни. «Ти розумієш, що відбувається?» – питає він зі справжньою стурбованістю в голосі. «Так», – я намагаюся всміхатися. «Точність, достеменність?» онтогенез є рекапітуляцією філогенезу». «А людською мовою?» – гирка гант, – помагаючи мені знову лягти в ліжко. «Від чого цей крововилив? Чим я можу помогти?» «Склянку води, будь ласка». Я відсорбнув, відчув клекотіння у грудях та горлі, але втримався від чергового нападу кашлю. У животі ніби вогонь палає. «Що відбувається?» – повторює запитання Гант. Я говорю повільно, розставляючи слова з такою обережністю, ніби йду по землі, сіяній мінами. Кашель не вертається. Ця хвороба називалася сухоти, – розповідаю я. Туберкульоз – кінцева стадія, висновуючи з великої кровотечі. Баситове обличчя Ганта сполотніло. Господи, Северне, навіть ніколи не чув про туберкульоз. Він підносить до обличчя зап'ясток, немов хоче проконсультуватися із пам'яттю свого комлогу, але на руці нічого немає. Я віддаю йому прилад. Люди не хворіють на туберкульоз уже кілька сторіч. Його побороли. Але Джон Кіц на нього хворів. І від нього помер. А це тіло кібрида належить кітцу. Гант підскакує, немов би, надумав негайно кудись бігти по допомогу. «Тепер кор зобов'язаний дозволити нам повернутися». Не можуть же вони тримати тебе на цій безлюдній планеті, де немає медичних служб. Я відкинувся на м'яку подушку, відчуваючи пір'я під смугастою тканиною. Можливо, саме тому мене туди тримають. Побачимо завтра, коли прибудемо в Рим. Але тобі не можна подорожувати. Вранці ніхто нікуди не піде. Побачимо. Відказую я і заплющую очі. Побачимо. Наступного ранку перед таверною нас щукає витура – маленький екіпаж, у який запряжена велика сіра кобила, що закоче очі з нашим наближенням. У прохолодному повітрі після світанку із морди тварини йде пара. «Тобі відомо, що це?» – каже Гант. «Кобила». Гант підносить до неї руку і з відчуттям, ніби варті йому буде торкнутися боку тварини, як вона відразу ж лусне і розчиниться в повітрі, наче мильна бульбашка. Не лускає і не розчиняється. Щойно кобила хльоснула хвостом, Гант відсмикує руку. Але ж коні вимерли, говорить він. Ні один Айренкатис не займався їхнім воскрешенням. Ну, цей екземпляр, як на мене, досить реальний, відповідаю я, залізаючи в екіпаж і вмощуючись на вузькому сидінні. Гант спритно займає своє місце поруч, знервовано перебираючи довгими пальцями. А хто керуватиме? Де тут управління? Віжок не видно, та й кучером, як у кажучи, не пахне. Зараз подивимося припускаю я. Може, кобила і сама знайде дорогу. І тієї самої миті ми зрушуємо у неквапливому темпі. Безресорна підвода поторохтіла брутівкою грубого шляху. Це який жарт, правда ж? Ніяк не вгамовується гант, витріщаючись у блакитне небо без жодної хмаринки та на далекі поля. Я покашлю в носовичок, який зробив із рушника, позиченого в таверні, якомога тихіше і швидше. Усе можливо, погодився я. З іншого боку, що тут у такому разі не жарт. Гантові байдужа – моя софістика, і ми гуркочимо далі, підстрибуючи та підскакуючи в напрямку нашого пункту призначення та призначення присуду долі взагалі. «Де гант із Северном?» – спитала Міна Гледстон. Седептра Акасі, молода негритянка і друга найважливіша помічниця директриси, нахилилися до неї поближче, щоб не перебивати ходу військової наради. Досі без новин, пан виконавча директрисо. Це неможливо. У Северна є маячок. Алі вирушив на ПЦМ понад годину тому. Де їх в дідька носить? Аказість звірилася із факс-блокнотом, який розгорнула прямо на столі. Служба безпеки знайти їх не може. Транспортний контроль також. Станція квантування записала тільки те, що був набраний код ЦТК, наш код. Вони ввійшли, але на місце не прибули. Це неможливо. Так, пан виконавча директрисо. Я хочу переговорити з Альбеде або кимось іще із радників штінтів, тільки-но скінчі засідання. Гаразд. Обидві жінки зосередилися на ході зустрічі. Тактичний центр у будинку уряду з'єднали з оперативним центром командування Олімпу та найбільшим конференцзалом Сенату за допомогою візуально відкритих порталів площею 15 квадратів. Так що всі три приміщення утворювали одну єдину асиметричну зону, схожу на якусь печеру. Голограми оперативного центру, здавалося, злітали у безкінечність зі сторони дисплеїв, а колонки даних розпливалися навпроти геть усіх стін. «Чотири хвилини до вторгнення у навколо місячний простір», – повідомив адмірал Сінг. «Їхня далекобійна зброя могла завдати ударів по небесній брамі вже давно», – зауважив генерал Марпурго. «Здається, їх усе ж таки щось стримує. Перед нашими факельниками їх не стримувало нічого». Озвався міністр дипломатії Гаріон Персов. Групу зібрали години раніше, коли виласка на швидку руч зібраної з кадрів із дюжини факельників закінчилася і її фактичну ліквідацію неписаючим роєм. Сенсори великого радіуса дії передали його короткий знімок гроножаринок із термоядерними вихлопами, схожими на кометні хвости. І ще до того, як пропав контакт із факельниками та їхніми зондами. Жаринок було багато дуже багато. Це військові кораблі правив далі генерал Марпургу. Ми кілька годин транслювали повідомлення про те, що Небесна Брама – відкрита планета. Можна все ще сподіватися на їхню стриманість. Засідателі в оточили голографії Небесної Брами. Тихі вулиці Болотянська, авіазнімок у орбітальні фотографії сіру-бурого світу з постійним хмарним покровом, отримані з навколо місячного простору кадри барокового додекаедра навколо сфери сингулярності, що єднала в одне ціле всі телепорти а також зображення все ближчого рою в оптичному, ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах і, звісно, ні менш однієї астрономічної одиниці. Тепер це вже не цятки й жаринки. Глестон дивилася на термоядерні хвости військових зорильотів-вигнанців, на хаотичну масивність астероїдних ферм та сферичних міст, захищених мерехтливими силовими полями, на їхні складні та дивовижні нелюдські міські комплекси з нульовою гравітацією і раптом подумала. «А якщо я помиляюся?» Життя мільярдів базувалося на її переконанні, що вигнанці не стануть безпричинно знищувати планет гегемонії. «Дві хвилини до вторгнення!» професійним монотонним голосом абсолютно по-солдатськи правив далі Адмірал Сінг. «Адмірали!» – зауважила Глетстон. «Хіба життєво важливо знищити сферу сингулярності, перш ніж вигнанці перетнуть санітарний кордон? Ми не можемо зачекати трохи довше, щоб оцінити їхні наміри?» «Ні!» Виконавча директрисо, хутко відповів адмірал, телепорт-канал потрібно обрізати, щойно вони опиняться в радіусі дії швидких штурмових груп. Але ж якщо цього не зроблять ваші останні факельники, адмірали, у нас же все одно лишаються внутрішньосистемні комунікації, релейники Світлоплюс та пристрої вповільненої дії, правда? Так, пан виконавча директрисо, але ми повинні переконатися, чи весь функціонал телепортів виведено з ладу ще до того, як вигнанці візьмуть під контроль систему. Наш запас міцності і без того залишає бажати кращого. Компроміси неприпустимі. Глестон кивнула. Вона усвідомлювала цю потребу в беззастережній обачності. Якби ж нам трохи більше часу. 15 секунд до вторгнення та знищення сингулярності, коментував Сінг. 10, 7. Раптом голограми всіх факельників та зондів у навколомісячному просторі спалахнули фіолетовими, червоними та білими вогнями. Глестон подалася вперед. Це вибухнула сфера сингулярності. Військовики загомоніли між собою, вивчаючи додаткові дані, перемикаючи зображення на голографіях та екранах. «Ні, пан виконавча-директрисо», – відповів Марпурго. «Це напад на факельники. Ви зараз бачите їхні перевантажені захисні поля. Е, ну, ось». На головному зображенні, ймовірно, з релейника – на низькій орбіті додекайдер захисної сфери сингулярності був збільшений, і його 30 тисяч квадратних метрів все ще неушкодженої поверхні виблискували в жорсткому промінні сонця небесної брами. Аж раптом ця шайба посилювалася, і найближча грань структури ніби розжарилася і провисла всередину. Менше ніж за три секунди сфера набрякла, і замішана в ній сингулярність вирвалася на свободу, поглинувши сама себе і все навколо в радіусі 600 кілометрів. Тієї самої миті більшість відеопотоків та колонок даних обірвалися. «Обрив усіх телепорткомунікацій, оголосив Сінг. Внутрішня системна інформація зараз надходить винятково через передавачі «Світло-плюс». Військовики схвально-то полегшено загуділи, а присутні сенатори і політичні радники радше зітхнули й тихо застогнали. Адже щойно відбулася ампутація світу небесної брами від мережі. Перша втрата планети гегемонію за чотири сотні років. Глестон повернулася до Акасі. І скільки тепер від небесної брами до мережі? Сім місяців бортового часу, якщо на гокінгових рушіях, відповіла помічниця по пам'яті. Трохи більше дев'яти років часу в борг. Глестон кивнула. Тепер до небесної брами дев'ять років від найближчої планети мережі. А ось і наші факельники. співуче промовив Сінг. Зображення передавав якийсь орбітальник, смикану картинку умовних кольорів що її порціями надсилав швидкісний канал Світо Плюс», одразу обробляв комп'ютер. Така відеомозаїка змушувала Глестон замислитися про перші німі фільми на світанку мультимедійної доби. От тільки це була не комедія Чарлі Чапліна. Зоряний пейзаж над лімбом планети розквітнув діамантовим сяйвом. Два вибухи, потім п'ять, потім вісім. Зори-Льоти, Нікі Ваймарт, Амфібія, Корнет і Ендрю Пол припинили передачу даних, доповів Сінг. Барбара Барбара підняла руку. А інші чотири кораблі адмірали. Тільки ці чотири були обладнані остаткуванням для надсвітлової комунікації. Орбітальні кораблі підтверджують, що з інших чотирьох факельників також припинилися передачі в радіо, мазерному та широкосмуговому діапазонах. Відео дані Сінг замовк і показав на зображення, що передавалося з автоматичного орбітальника. Вісім світляних кружалиць росли і згасали, а взоряний пейзаж закралися термоядерні хвости. І нові вогники. Раптом зникла ця картинка. «Обрив каналів зв'язку всіх орбітальних сенсорів та релейних передавачів «Світло плюс», – проказав генерал Марпурго. Він махнув рукою, і чорноту заступили кадри вулиць на небесній брамі з її неодмінною низькою хмарністю. З літальних апаратів надходила додаткова картинка – небо, що сказилося і ожило рухливими зірками. «Маємо підтвердження цілковитого знищення сфери сингулярності», – промовив сінг. Передові загони вигнанців саме зараз виходять на високу орбіту навколо небесної брами. «Скільки там лишилося людей?» – спитала Глецтон. Вона нахилилася вперед, поклавши лікті на стіл і місно стиснувши руки. «86 789!» – відповів міністр оборони Імото. «Не рахуючи 20 тисяч десантників, яких ми туди перекинули за останні дві години», – озвався генерал Ван Зейт. Імото кивнув генералою. Глестон подякувала і знову зосередилася на голограмах. Колонки даних у повітрі та їхня виписка у факс-блокнотах, комлогах, на стільних панелях відображали актуальні дані: кількість апаратів рою в системі, кількість і типи кораблів на орбіті, проекції гальмових орбіт і криві часу, енергетичну аналітику і перехоплені сигнали. Але Глестон з усіма іншими стежать за відносно менш інформативними та сталими картинками, що передають повітряні апарати та вуличні камери каналом «Світло-плюс». Зорі, вершечки, хмар, вулиці, вид із височини атмосферної генераторної станції на Болотянський променад, де менш ніж 20 годин тому стояла Глецтон. Там ніч. Велетенська кінська папороть коливається під мовчазним бризом, що дме зі сторони затоки. Гадаю, вони вступлять у перемовини, говорить сенаторішо. Спочатку поставлять нас перед фактом, контроль над дев'ятьма планетами, а потім перемовлятимуться із жорсткої позиції про новий баланс сил. Я хочу сказати, що в разі, коли обидві їхні хвилі вторгнення матимуть успіх, то йтиметься про 25 світів із майже 200 по всій мережі та протекторату. Так, озивається головний дипломат Персов. Але не забувайте, сенаторко, що всі вони – наші стратегічні найважливіші планети. От, наприклад, ось ця. За графіком вигнанців, ЦТК від Небесної Брами відділяє всього лишень, 235 годин. Сената Рішо прикипає поглядом до Персова. Я це прекрасно знаю. Холодно, зауважує вона. Просто кажу, що ну не можуть вигнанці мати на меті реального завоювання. Це ж так нерозумно. Та й збройні сили не дозволять другій хвилі проникнути настільки глибоко. Звісно ж, це так зване вторгнення всього-навсього прилюдя до перемовин. І таке можливо, погоджується Роанквіст, сенатор із Нордгольма. Але успіх таких перемовин завжди залежить від «Зачекайте», – перебуває їх Гледстон. Тепер колонки даних засвідчують понад 100 військових кораблів-вигнанців на орбіті Небесної брами. Сухопутні сили одержали наказ не відкривати вогню першими, тому їх навіть не було помітно на жодній із 30 згаком картинок, що каналом «Світло-Плюс» надходили в операційну кімнату. Аж ось вершечки хмар над Болотянськом зайнялися, нібито вімкнувся велетенський прожектор. Добрий десяток широких променів когерентного світла вдарили по затоці та місту, зберігаючи ілюзію прожекторів, що видавалася Глестон велетенськими білими стовпами, які виросли між землею та стелею хмар. Ілюзія скінчилася раптово, коли руйнівний вогняний вихор вибухнув в основі кожної з колон світла завширшки по сотні метрів. Вода у затоці почала закипати, аж поки велетенські гейзери пари не заступили собою найближчих камер. Із височини було видно, як столітні будинки в місті вибухають полум'ям. Це доцентрові вибухи, імплозивні, і тому складається враження, ніби смерчі гуляють поміж забудовою міста. Знамениті на всю мережу сади та громадські місця променаду, охоплені вогнем, рвуться на шмаття, розкидаючи навколо землю і ламки, ніби їх розорює велетенський плуг. Двохсотлітня кінська папороть лежить під буревієм, спалахує і вигоряє до ноги. Ланцетування з факельника класу Соверс, у сілковитій тиші, говорить Адмірал Сінг, або його еквівалент у флоті вигнанців. Місто палає, у ньому десь щось злітає у повітря, у той час як світлові колони перетворюють його на ріллю з руїни, а торнадо шматують із середини. Цими каналами «Світла Плюс» не можна передавати аудіозаписів, але Глестон здається, що вона чує крики. Одна за одною згасають наземні камери. У білому спалаху зникає краєвид із височини атмосферної генераторної станції. Картинки з повітря нема вже давно. 20 екранів, що транслюють із поверхні, водночас починають мерехтіти. Одна з них передає такі ясно-червоні кольори, що аж усі присутні мусять терти очі. Плазмові вибухи, констатує Ван Зейт, чи не мегатонні в тротиловому еквіваленті? Вони дивляться на вид спрямований от протиповітряного комплексу десантників, облаштованого на північ від міжміського каналу. Раптом усі екрани згасли. Вірвався потік даних. І внутрішнє освітлення заходилося компенсувати несподівану темряву, яка настала так неочікувано, що в присутніх аж подих перехопило. «Знищено основний передавач каналу «Світло плюс», – проказав генерал Марпурго. Це на головній базі Збройних сил біля високої брами. Її захищали наше найпотужніше силове поле, 15-сантиметровий шар гірської породи і 10 метрів армованої листової сталі. Кумулятивні ядерні заряди? Уточнює Барбара Денгідіс. Як мінімум, підтверджує Марпурго. Підводиться сенатор Колчев і від його лузійської статури практично віє ведмежою силою. Ясно. Ніякі це не хитрощі перед переговорами. Чорти б їх забрали. Вигнанті щойно спопилили планету гегемонії. Це буде безжальна війна до останньої карплени крові. На кону – виживання цивілізації. І що нам тепер робити? Усі очі звертаються до міни Гледстон. Консул тягне напівпритомного Теолейна подалі від руїни кранольота, а відтак перекинувши руку молодшого чоловіка собі через плече, похитуючись, бреде вперед, поки врешті-решт не розпластується в затінку дерев, на трав'яному газоні на березі ріки Гулай, що у 50 метрах від місця падіння. Їхній літальний апарат так і не зайнявся, але натомість урізався в кам'яний мур, що його й зупинив. Понад водою та покинутим проспектом розкидані шматки металу та керамічних полімерів. У місті палають пожежі. Дим заслав протилежний берег Гулаю, а всі частини Джектауна, старого міста, ніби хтось розпалив погребні багаття. Під низькими хмарами куряться Густі стовпи чорного диму. Боєві лазери та сліди ракет і надалі розкреслюють Паволоку, інколи влучаючи у штурмові катери парашутистів і бульбашки силових полів, що сипляться згори, наче звіяна вітром полова зі свіжоскошеного поля. Тео з тобою все гаразд?" Генерал-губернатор кивнув і поправив окуляри на носі. Поки його спантиличення не поступилося місцем розумінню, що окуляри він загубив. Лоб і руки Тео вкривала кров головою вдарився. Захмілилим голосом відповів він. Треба скористатися твоїм комлогом, проказав консул. Нас має хтось підібрати. Теокивнув, підняв руку і, поглянувши на зап'ясток, спохмурнів. Його немає, комлогу немає. Треба сходити і пошукати в екранольоті. Він спробував зіпнутися на ноги. Консул потягнув його вниз. Їх тепер прикривало кілька декоративних дерев, але екраноліт лежав у всіх перед очима, та їхня висадка відбувалася не потайки. Поки вони намагалися не звалитися в піке, консул роздивився на суміжній вулиці загін солдатів і бронетранспортер. Ті могли виявитися самооборонцями, вигнанцями та й навіть десантом гегемонії, але дипломат вважав, що незалежно від своєї приналежності вони здатні стріляти без попередження. Забудь, нам треба роздобути телефон і зв'язатися з консульством. Консул озирнувся, впізнав частину складів та кам'яних споруд, де вони зазнали аварії. Вище за течією. За кількасот метрів звідси розміщувався покинутий собор із напіврозваленим будиночком капітулу, що виходив на річку. Тепер я знаю, де ми. У кварталі чи двох від Цицерона. Гайда. Він закинув руки Тео собі на плече і допоміг пораненому чоловіку звестися на ноги. «От чорт!» – прошепотів консул. У Цицероні була пожежа. Старий бар та готель, немолодший від Джектауна і набагато старіший від решти міста, втратив у вогні, Три з чотирьох своїх корпусів, що нависали над водами гулаю, і тільки енергійний загін постійних клієнтів, озброєний відрами, намагався врятувати останній із корпусів. Бачу, стена, проказав консул, тиснувши пальцем у кримезну постать стена Левеського, котрий, у вервичці рятувальників стояв першим навпроти вогню з відром у руках. Ось він допоміг те осісти під берестом біля тротуару. Я голова. Болить. Я схожу по допомогу. І консул швидко, як тільки міг, рушив по вузькому провулку до чоловіків. Стен витріщився на консула, ніби той був привидом. Обличчя велетням вкривало сажа та сльози. Нічого не розуміючи, він просто лупив очі. Цицерон належав шістьом поколінням його сім'ї. Щойно пустився дрібний дощик, і полум'я, нібито почало вщухати. Мужики, що закричали в ланцюжку, коли у вигорілих спорудах обвалилися дерев'яні балки та рухнули в жар підвалу. «Хай Бог милує, от і все», – промовив Левеський. «Бач, прибудова діда Ірші. І кінець». Консул скопив віганта за плечі. «Стене, нам потрібна твоя допомога. Он там лежить Тео. Його поранено. Наш краноліт зазнав аварії. А треба дістатися космопорту. Потрібен телефон. Це термінова стене». «Немає телефону», – похитав головою Левеський. «На частотах комлогу перешкоди. Це все так клята війна». Він показав на вигорялі корпуси старого заїзду. «Ай, мінні чорту, ти все, кінець!» Лютий від розчарування дипломат стиснув кулак. Навколо тирилувалися різні люди, але консул нікого не впізнавав. Ні військового начальства, ні командирів самоборони поруч видно не було. Раптом голос позаду проказав. «Можу допомогти, у мене є і краноліт». Консул крутнувся на п'ятах і побачив чоловіка під 60 років. вродливе обличчя та хвиля стучоприни, якого вкривали Сажа і Піт. «Чудово», – відповів він. Я буду вам страшенно вдячний. І після паузи додав, а ми знайомі? Доктор Меліо Арундес назвався чоловік уже по дорозі до паркової доріжки, де відпочивав Тео. Арундес повторив консул, намагаючись не відставати. Ім'я здавалося напрочуд знайомим. Старий товариш? Хтось кого він мав би знати? Господи, Арундес, ви ж були другом Рахілі Вайнтрауп, коли вона прибула сюди кількадесят років тому. Узагалі-то її університетським керівником, уточнив Арундес. А я вас знаю. Ви були в паломництві із солом. Вони зупинилися біля Тео, котрий досі сидів, тримаючись за голову. Он – мій краноліт. Консул побачив невеличкий двомісний вікінзефір, захований у тіні дерев. Чудово. Спершу ми закинемо Тео в лікарню, а потім я маю одразу летіти у космопорт. Лікарні переповнені. Там справжнісінька дурка зараз, відказав Арундес. Якщо вам потрібно до свого зорилюта, то раджу взяти з собою генерал-губернатора Прямо туди і скористатися його хірургічним відсіком, звідки вам відомо, що в мене є свій корабель, аж призупинився дипломат. Арундес розсунув двері й допоміг садовити тего на возьке сидіння за контурними кріслами переднього ряду. Я знаю про вас та інших пілігримів, усе, пан консуле. Упродовж багатьох місяців я намагався вибити дозвіл на подорож у долину гробниць часу, і ви не уявляєте мого розчарування, коли я дізнався, що ваша баржа Путайки вирушила туди із солом на борту. Арунде зробив глибокий вдих і поставив запитання, яке, вочевидь, боявся ставити раніше. «Рахілі ще жива?» «Із дорослого Рахілю вони були коханцями», – подумав консул. «Не знаю», – натомість відповів він. «Я саме намагаюся вчасно повернутися назад заради неї, і якщо вийде їй допомогти». Мелі Арунде скивнув і вмостився у крісло пілота, показуючи консулу, щоб той собі залазив. «Спробуємо пробитися до космопорту, але це буде нелегко, бо там йдуть серйозні бої». Консул відкинувся на спинку, і коли крісло прийняло його в свої обійми, одразу відчув усі сінці, порізи та міру виснаження. Треба доправити Тео, генерал-губернатора в консульство, чи то в урядову будівлю, чи як вона там у них зараз називається. Арундес похитав головою. Ні, консульства вже нема. Якщо вірити каналу екстрених новин, випадкове влучання сліпою ракетою. Усі урядовці гегемонії відправилися на евакуацію в космопорт і ще до того, як ваш друг полетів вас шукати. Консул поглянув на напівпритомного Теолейна. Полетіли. Тихо звернувся він до археолога. Над рікою краноліт потрапив під вогонь дрібнокаліберної зброї, але флешети тільки поторохтіли по корпусу, а єдиний енергетичний промінь сковзнув під ними, піднявши десятиметровий стовп пари. Арунди скермував, немов шаленець, вихляв, рвав, пікерував, кренив, рискав а інколи навіть розвертав апарат навколо власної вісі. Так, наче хтось на безлічі мармурових кульок покочував тарілочку. Опори і обмежувачі крісла надійно тримали консила, але його все одно регулярно нудило. Позаду них Утео, який, здався, поталу непритомності, безвільно телепалася голова. У центрі міста справжня Веремія, Арунди спробував перекричати гул роторів. Я полечу над старим Віадуком до шосе на космопорт. А потім на поземному польоті зріжемо навпростяч через поля. Вони заломили пірует над палаючим домом, у якому консул заледве впізнав свій старий багатоквартирний будинок. Аж осена на коснопорт відкрите. Арундис похитав головою дохлий номер. Парашутисти падали в його районі останні 30 хвилин. Вигнанці намагаються зруйнувати місто. Ні, вони могли б це зробити з орбіти й обійтися без усього цього безладу. Здається, вони просто беруть столицю в облогу. Більшість їхніх катерів і парашутистів сіли щонайменше в 10 кілометрах. А хто ж їм дав бій? Наша самооборона? А Рундис розсміявся, вищиривши такі білі на тлі засмаглої шкіри зуби. Ага, десь уже на півдорозі до Недіміона та Порт Романса. Хоча, якщо вірити повідомленням, що надійшли хвилин 10 тому, до створення перешкод на всіх каналах, ті міста також знали нападів. Ні, весь цей скромний опір чинять кілька десятків десантників Збройних сил, яких лишили боронити місто і космопорт. Значить, вигнанці ще не знищили космопорту і не захопили його? Поки що ні. Принаймні, станом на кілька хвилин тому. Скоро там будемо, от і самі побачимо. Тримайтеся. Зазвичай, 10-кілометровий маршрут до космопорту по шосе особливої важності або повітряними ешелонами над ним займав пару хвилин. Але мені всі Арундеса, його підскоки над горбами, видолинками і навіть між дерев Додали польоту тривалості та захвату. Консул крутив головою, розглядаючи схили узвиш і кипіла підпалених таборів біженців, що ми готіли справа. Чоловіки і жінки зіщулилися під скелями та низькими деревами, прикриваючи голову, коли повз них проносився екраноліт. краноліт. Одного разу консул помітив загін десантників, котрі окопувалися на Маківці Пагорба, проте їхня увага була прикута до іншої вершини на півночі, що вся ж наїжачилася лазерним вогнем. Арундес теж помітив десантників і одразу заломив крутий лівий віраж, пірнувши вузьку долину за якусь ми до того, як невидимі ланцети зрізали крони дерев на кряжі, що утворював її стіну. урешті решта не дісталися останньої гряди, і попереду вже виднілися західні ворота й огорожі космопорту. Периметр палав від голубих та фіолетових сплесків захисного поля і силової перепони. Їм до литовища лишався ще якийсь кілометр коли зблиснув і відчукав їх лазер видимого діапазону, а голос по радіо проказав. Нерозпізнаний екраноліт, негайно сідайте, інакше будете ліквідовані. Арундес посадив машину. злісся в десятьох метрах, здавалося, заіскрилося, і несподівано їх оточили примари в активному полімерному камуфляжі. Арундес повідкривав блістери кокпіта, і тепер на них із консулом були націлені штурмові гвинтівки. Відійдіть від апарата. Промовив безцілесний голос із-за камуфляжного мерехтіння. «У нас генерал-губернатор», – заговорив консул. «Нам треба на територію». «Хай вам грець, та невже!» – гарикнув голос з очевидним акцентом людини з мережі. «Вилазьте!» Консул за рундесом поквапилися відстібнути паски і почали вибиратися назовні, коли кволий голос із заднього сидіння поцікавився. «Лейтенанте Мюллер, це ви?» «Так точно. Ви впізнаєте мене, лейтенанте?» Хтось відімкнув поляризацію камуфляжу. І молодий десантник у повному бойовому виряді з'явився за метр від екранольота. Його обличчя було закрите щитком, але голос звучав гатливо. Так ваша честь, губернаторе, пробачте, не впізнав вас без окулярів. Ви поранені, ваша честь. Я в курсі, лейтенанте. Саме тому ці панове супроводжують мене сюди. Хіба ви не впізнаєте колишнього консула гемонії на Гіперіоні? Пробачте, ваша честь, повторив лейтенант Мюллер, давши рукою знак своїм людям відступити до узлісся. Базу опечатано. Звісно ж, базу опечатано. Сліпивши зуби, відповів Тео. Я завіряв ті накази. Але я також санкціонував евакуацію всіх важливих чиновників гегемонії. Ви ж пропустили їхні кранольоти, правда, лейтенанте Мюллер? Броньована рука, мимоволі, піднялася, аби почухати щиток і маску. Е, так точно, ваша честь. Але ж то було годину тому. Евакуаційні катери вже відлетіли і... Господи ж боже мій, Мюллере, запитай про дозвіл у полковника Герасимова по тактичному каналу і пропускай нас. Полковник загинув, Ваша честь. На східному периметрі нас атакували спускові катери і... Ну тоді в капітана Левелина не скидав обертів Тео. Він похитнувся і вхопився за спинку крісла консула, щоб не впасти. Він був страшенно сполотнілий. Е, тактичні канали не працюють, Ваша честь. Вигнанці поставили перешкоди на широкому діапазоні з допомогою лейтенанте. Обірвав його Тео голосом, що його консул ніколи не чув із вуст свого молодого друга. У візуальний спосіб ви мене вже ідентифікували. Зісканували моє імплантове посвідчення. Ви маєте або пропустити нас, або застрелити. Десантник у бронежилеті озирнувся на узлісся, ніби розміркував чи не наказати своїм підлеглим відкрити вогонь. Катери всі відлетіли, більше рейсів не буде. Тео кивнув. Кров запеклася в нього на лобі, але з під лінії волосся тепер побігла нова цівочка. Затриманий корабель усе ще в дев'ятій шахті, правда? Так, ваша честь. Нарешті вистручився Мюллер. Але це цивільний корабель, і в космос йому не вийти через усіх цих вигнанців. Тео махнув рукою, перериваючи офіцера, і наказав Арундису скерувати апарат на периметр. Консул зиркнув уперед на обмежувальні лінії, поля перепони, силові загорожі та навіть, можливо, міни натискної дії, з якими екранольоту доведеться познайомитися вже за 10 секунд. Він бачив, як тепер уже лейтенант десантників махнув рукою. І у фіолетово-глубому захисному полі відчинився прохід. Ніхто не стріляв. Через півхвилини вони вже летіли над плитами покриття злітно-посадкової смуги космопорту. Край північного периметра горіло щось велике. Ліворучменька трейлерів і командних модулів Збройних сил розплавилися на киплячу баюру пластику. Усередині лишилися люди, подумав консул, і знову йому щось підступило до горла. Сьома шахта була знищена. І круглі, укріплені вуглець-вуглецеві стіни, близько 10 сантиметрів завтовшки, повертало назовні та покололо, наче вони були зліплені з картону. Восьма шахта ще горіла таким сліпучо-білим огнем, що навіювала думки про плазмові гранати. Дев'ята шахта стояла неушкоджена, і крізь меріхтіння захисного поля третього класу виднівся ніс зорельота консула, що стримів над краєчком її стіни. Затримання анульоване, спитав консул. Тео відкинувся на подушки сидіння і прохарчав. Ага, Глестон санкціонувала зняття силового купола. А це просто захисне поле, його можна зняти звичайною командою. А Рундес посадив екраноліт на бетонку тієї самої миті, як зайнялися червоні вогники, і синтетичний голос заходився повідомляти про ушкодження. Вони помогли вибратися Тео і затрималися біля хвостової частини екранольота, де черга флешет прострочила оптичних двигуна і картер роторів. Частина капоту просто розплавилася від перевантажень. Мелю Арундес поплескав по машині, і обоє чоловіків повернулися, щоб допомогти Тео зайти у двері шахти і піднятися гнучким трапом. «Господи!» – промовив доктор Мелю Арундес. «Він прекрасний. Мені ще ніколи не доводилося бувати у приватних зорильотах. Їх усього кількадесят на світі», – відповів консул, натягаючи на Тео осматичну маску і акуратно опускаючи його рудучу прину в хірургічну цистерну, з поживним реанімаційним середовищем. Може, він і маленький, але коштував пару сотень мільйонів марок. Використання бойових кораблів навряд чи можна назвати рентабельним для корпорацій і планетарних управлінців загубінкових світів, коли вони вкрай рідко потребують міжзурених перельотів. Консул запечатав цистерну і швидко поспілкувався із програмою-діагностом. І з ними все буде гаразд. Нарешті заявив він Арундису і повернувся до голографічної ніші. Археолог стояв поруч із антикварним стейнвеєм, лагідно водячи рукою популярованій крізці рояля. Він подивився у прозору секцію корпусу над втягнутим до середини балконом і промовив. Я бачу вогні біля головних воріт. Краще нам звідси забиратися. Саме цим я і зайнятий. Консул вказав археологу на диванчик, що півколом оббігав внутрішній діаметр проекційної ніші. Арундис упав на глибокі подушки і роззирнувся. А де ж прилади управління? «Місток?» – усміхнувся консул. Приладова дошка кокпіта. Може, штурвал?» Все ж таки корабель, а геш? Так. пролунав голосні звідки. Дозвіл на зліт є. Так. Силове поле прибрано. То було наше поле. Я вже його усунув. Гаразд вибираємося звідси до дідькової мами. Мені ж не треба нагадувати, що ми в самісінькому вирі гарячої фази війни, правда? Ні, не треба. Я стежив за ходом подій. Останні кораблі Збройних сил якраз на стадії виходу із системи Гіперіона. Цих десятників лишили тут і «Прибережи тактичні розкладки на потім кораблю», перебив його консул. «Проклади курс на долину гробних часу і вшиваємося звідси». «Слухаюсь. Хотів тільки зауважити, що оборонцям космопорту вистачить сил протриматися не більше години». «Прийняв до уваги», проказав консул. «А тепер зліт. Спершу я зобов'язаний повідомити вам про передачу «Світлом Плюс». Сигнал надійшов?» О 16.22.38.14 за стандартним часом мережі. Сьогодні по обіді. Ух ти, а ну завжди. Вигукнув дипломат, перервавши голографічний сигнал, який іще тільки наполовину сформувався. Над ним зависла половина обличчя Міні Гледстон. Ти зобов'язаний ретранслювати це перед зльотом? Чиїм наказом ти коришся кораблю? Виконавчі директриси Гледстон, ваша честь. П'ять днів тому вона задіяла пріоритетну команду на всі системи корабля. Це повідомлення – остання вимога перед... То це тому ти не відповідав на мої віддалені запити? Про бурмотів консул. Так, повсякденним тоном озвався Зуреліт. Я саме збирався повідомити вас, що перегляд цього повідомлення – остання вимога перед тим, як управління повною мірою повернеться до вас. І потім ти виконаєш мої команди. Так. І доправиш нас туди, куди я скажу. Так. «Ніяких прихованих команд згори. Жодної, що була би мені відома. Програй повідомлення». Лінконівський образ виконавчої директриси Міни Глестон виник у центрі проекційної ніші, супроводжуваний миготінням та розривами, індикаторами передач каналам «Світло плюс». «Я рада, що ви пережили відвіданий гробний часу», – привітала вона консула. «Тепер ви вже маєте знати, що я хочу, аби ви вступили в переговори з вигнанцями ще до свого повернення в долину». Консул склав руки і гнівно прикипів поглядом до зображення Глетстон. На дворі сідало сонце. У нього лишилося кілька хвилин, перш ніж настане година народження Рахілі Вайнтрауб, і ще хвилина, коли вона просто припинить своє існування. «Мені зрозуміла нагальна потреба вашого повернення і прагнення допомогти друзям», – правила далі Глетстон. «Але станом на цей момент ви нічим не можете зарадити дівчинці. Експерти в мережі певні, що ні криогенний сон, ні фуга не спроможні зупинити хвороби Мерліна, і Солові це відомо. Із протилежної сторони проекційної ніші озвався доктор Арундес. Це правда. Вони експериментували багато років під час фуги вона просто помре. Ви можете допомогти мільярдам людей у мережі, котрих, як вам здається, ви зрадили, тим часом говорила Ґледстон. Консул подався вперед і поклав лікті на коліна, а підборіддя на стиснуті кулаки. У вухах шуміла кров. Мені відомо, що гробниці часу відкрили ви очі Глестон дивилися прямо на консула. Прогнозисти Технокорду засвідчили, що ваша вірність малої заповітній. Пам'яті про повстання на чолі з бабусею та дідусем перекриють усі інші фактори. Просто гробницям настав час бути відкритими. І тільки ви могли запустити прилад вигнанців ще до того, як це вирішили самі вони. Годі. Консул зіпнувся на ноги і розвернувся спиною до голограми. Зупинити повідомлення. Наказав він кораблеві, знаючи, що той не скориться. Мелю Арундес підійшов до консула і місно вхопив його за руку. «Будь ласка, дослухайте, прошу вас». За складеними руками дипломат похитав головою, але з проекційної ніші не зійшов. «Тепер же сталося найгірше», – правила далі Ледстон. «Вигнанці вторгнулися в мережу і саме зараз знищать Небесну Браму. Менше ніж за годину в їхньому наступі втопиться Божигай. Вам обов'язково потрібно зустрітися з вигнанцями у системі Гіперіона і розпочати з ними діалог». Скористайтеся своїми дипломатичними навичками. Вони не відповідають на наші повідомлення світлом плюс чи по радіо, але ми їх попередили про ваше прибуття. Мені здається, що вони вам повірять. Консул застогнав і підійшов до рояля, грюкнувши по його кришці кулаком. Консуле, в нашому розпорядженні хвилини, навіть не години, говорила Глестон. Я вас прошу спочатку відправитися до вигнанців, а вже потім можете спробувати повернутися до своїх друзів у долину гробних часу, якщо вже мусите. Результати цієї війни вам відомі краще, ніж мені. Мільйони загинуть абсолютно намарно, якщо нам не вдасться відшукати надійного каналу комунікації з ними. Вирішувати і тільки вам, але прошу подумайте над наслідками, якщо ми провалимо цю останню спробу докупатися до істини і стати на шлях примирення. Я зв'яжуся з вами світлом плюс, коли ви дістанетеся рою вигнанців. Зображення Глестон взялося брижами, вкрилося туманом і згасло. «Відповідь?» – запитав корабель. «Ні». Консул ходив туди-сюди між Стенвеєм і проекційною нішею. «От уже практично два століття жоден космічний апарат чи екраноліт не сідав у долині з неушкодженим екіпажем», – подав голос Мелю Арундес. «Певно, їй відомо, наскільки малі шанси відправитися туди і лишитися в живих після зустрічі із Ктерем, а потім вирушити на рандеву із вигнанцями». Усе змінилося. Не повертаючись, промовив консул. Хроноприпливи оскаженіли. Ктир являється, де йому заманеться. Можливо, той феномен, який перешкоджав безпечній посадці пілотованим кораблям у долині, вже не актуальний. А ще, можливо, ще ваш корабель безпечно там сяде і без нас, – перервав Арундес, як і багато інших до нього. Прокляття! – консул зірвався на крик і крутнувся на закаблуках. Ви ж бо знали про цей ризик, коли вирішили скласти мені компанію. Я зараз говорю не про ризик, для самого себе. Ваша честь, спокійно кивнув археолог. Я ладен? Прийняти все, що завгодно, якщо це хоч якось допоможе Рахілі, або принаймні подарує змогу ще раз поглянути на неї. Йдеться про ваше життя, яке може бути ключем до виживання людства. Консул струснув кулаками в повітрі і взявся міряти кроками каюту, ніби загратований тигр. Це несправедливо. Я був пішаком в Гледстон. Вона скористалася мною цинічно, зумисне. Я ж убив чотирьох вигнанців Арундеса. Застрелив їх, бо мусив увімкнути той клятий пристрій для відкриття гробниць. Гадаєте, мене там чекають із розпростертими обіймами. Глестон вважає, що якраз із вами вони і вестимуть перемовини, не кліпнувши темними очима, відповів археолог. Та хто взагалі знає, що вони зроблять? Чи що насправді вважає Глестон? Гемонія та її стосунки із вигнанцями. Більше не моя морока. Чи ма дамам? Аж настільки, що вам байдуже виживання людини? Я не знаю, що таке людина. Виснашений монотонним голосом заявив консул. Зато знаю Солава Інтрауба і Рахіль, і поранену жінку на ім'я Бронламія, і отця Поля Дюре, і Федмена Касада, і їх перебив голос корабля. Північний периметр космопорту прорвано. Починаю стартову процедуру. Будь ласка, займіть свої місця. Консул мало не перечепився, вертаючись у голографічну нішу, коли із різким збільшенням вертикального крену його придавило внутрішнє силове поле, що зафіксувало геть усі речі на своїх місцях та захистило мандрівників значно надійніше від будь-яких пасків чи обмежувачів та опор для сидіння. У невагомості його дія послабиться, але рівно настільки, щоб симулювати планетарну силу тяжіння. Повітря над голографічною нішою взялося серпанком, у якому – Можна було спостерігати, як швидко зменшуються внизу пускова шахта і космопорт. Горизонти віддалені гори посмикувалися та крутилися, коли корабель виконував маневри із 80-разовими перевантаженнями, намагаючись ухилитися від обстрілу. У їхньому напрямі кілька разів летіли промені енергетичної зброї, але колонки даних засвідчили, що нікчемний, за результатами удар прийняло на себе силове поле. А потім обрій віддалися, та заокруглився, і ляпі слазурове небо набуло чорного кольору відкритого космосу. «Пункт призначення?» – запитав корабель. Консул заплющив очі. Позаду пролунав дзвінок, який сповістив, що Теолейна можна перемістити із реанімаційної цистерни в загальний хірургічний відсік. «Скільки летіти до точки рандеву з елементами сил вторгнення вигнанців?» – поцікавився у відповідь він. «Тридцять хвилин до власне рою» а коли ми будемо в радіусі їхніх далекобійних озброєнь. Вони ведуть нас уже зараз. Вираз обличчя Мелю Арундеса був спокійним, але його пальці побілішали на спинці диванчика в голографічні ніші. Гаразд, проказав консул, – «курс нарій. Кораблів гегемонії уникати. На всіх частотах відправити повідомлення про те, що ми – беззбройна дипломатична місія і просимо про перемовини». Його текст був санкціонований і записаний виконавчою директрисою Глестон. Зараз воно транслюється на всіх комунікаційних частотах і світлом плюс. «Виконуй», – дав добро консул. Він вказав на комлог Арундеса. «Бачиш час?» «Так, шість хвилин до точного моменту народження Рахілі». Консул відкинувся на диван і знову заплющив очі. «Доктор Арундес, ви здолали такий довгий шлях, але все намарне». Археолог підвівся, похитнувся на якусь мить, намагаючись опанувати власні ноги в умовах симульованої гравітації. А тоді обережно підійшов до рояля. Постоявши там певний час, він визернув із балконного вікна у чорноту космоса, де все ще сяє лім планети, яка стрімко меншила на очах. «Можливо, ви не маєте рації», – відказав він. «Можливо, не маєте».